A'udhu billahi minas shayitani ratim Bismillahirrahmanirrahim Salatu wasalamu ala shafir anbiya musalin amna abad Pošto meni nače ovo zadnje predavanje sa vama Pa tako ćemo na trenutak ostaviti 40 hadisa imam na nebeve Iako su ti hadisi vrlo vahačni Nezuzitim osvrnit ćemo se na jednu temu koju smatram da o treba o njoj govoriti. Pogotovo Hamla vi ste većinom mladi i isto tako ste došli da izučavate Allahu Tabara, Kvetala, Vjeru i nekih su od vas čak i Musa Afri putnice, veliki je znači razdanja. Pa ćemo se osvrniti na jednu temu a to je tema visokih ambicija. Istan ću učenjaci kada govori o ambicijama odnosno kada žele definisati što je to ambicija, kažu to je motivacija za određeno dijelo, odnosno motiv da se učini određeno određenom I nema sumnije kada se mi vratimo, mora biti za svako dijelo nijet ili nakana zašto se učinio, zašto će ja učinio, zašto se učinio, ja zbog toga i zbog toga zbog toga. Zbog toga. I kada se vratimo Kuranu i Sunnetu, kada se vratimo praksi ljudi, vidjet da je motivacija, da je najjača motivacija akida, odnosno čusto objeđenje. Naravno, kada je akida ispravna i kada je islamska, onda je motivacija veća, jača. Jer zašto govorimo motivacija može biti ispravna i ispravna. Jer ćemo mi naći čak i nevjernike da su određene stvari uradili, odnosno so, bili su motivisani, možda čak u određenim trenutcima imali su više motivacije u samih muslimana i to njihova dostignuća potvrđuju. Šta je njega motivisalo? Šta je njega guralo? Sigurno neko objeđenje u srcu. I zato, što se tiče motivacije nas, muslimana, oni koji srede Muhamada, šta mora biti Kur'an, odnosno so, mora biti objava, odnosno moraju biti oni Kur'anski tekstovi, tekstovi hadisa Rasoola sallallahu alaihi wa sallam, čak i njegov život koji nas motivišu i koji govore o određenoj nagladi za određena djela pa zato nalazimo kada izlazi Allah tabaraka ve ta sukob između Davuda alihi sallam, odnosno njihovog prijedvodnika, to je Talut kada se borili protiv Jaluta odnosno Benu i Israel u vrijeme Rimljana, nalazimo da je ona skupina koja je ohrabrivala na susret i koji su govorili koliko je malobrojnih skupina pobjedilo velike skupine, da je Allah Đerešanov pisao na jedan način. I ćemo naći drugu skupinu šta govori, mi ne možemo se boriti protiv Đaluta i njegove vojske pa kaže Allah tabaraka ve ta'ala opisivajući tu skupinu odnosno njihovu motivaciju odnosno izvor njihove motivacije <muchan> i rekli su oni koji su čvrsto ubjeđeni da će se susreti sa Allahom tabaraka ve ta'ala koliko je malobrojni skupina pobjedilo mnogobrojni skupine i zato čovjek Koliko god vide, više bude objavio u njegovom srcu, Kur'ana i Sunneta, i koliko bude sebe izgradio na tom polju, zasigurno da će njegova motivacija biti bolja, jer onaj koji je čvrsto objeđen, da će se sutra sesti sa svojim gospodarom i da će sva njegova dijela biti njemu predočena i da će za njih polagati račun, i ako učini dobro da će biti zato nagrađen, A ukoliko bude činio loša djela da je sebe izložio Allahovoj kazni, onda će se pripremati za taj susret i nikada u svom životu neće naći niti vremena za dosadu, niti će biti monotono, uvijek će biti spreman za rad. Pa zato mi nalazimo da Kur'an i sunnet nas muslimane postiće da imamo visoke ambicije da li sami kuranskim ajatima ili hadisima ili isto tako određenim ibadetima a naročito život Resula s.a.m. njegovi drugova ukazuju da su imali ambicije odnosno ambicije koje nema granica čak više da nisu prenešene te ambicije vredostojnim senetima vi bi možda rekli ma ne to je mašta, to ne, ne može tako biti pa tako Allah tebara kada govori I postiče nas da imamo visoke ambicije u svemu. Po pitanju dunjaluka i po pitanju ahirata. Naravno da te tvoj dunjaluk pomogne za tvoj ahirat. Znači ne govori se da imaš visoke ambicije samo po pitanju ahirata. Ne, to je osnova i to je prioritet. Ali isto tako po pitanju tvoj dunjaluka, po pitanju tvojeg školovanja. Slično o tome, trebaš da imaš visoke ambicije. Ne da se zadovalja sa nečim vrlim, vrlo malim i da kadaš meni je dovoljno, alhamdala ja sam čovjek, zahid, aske ne treba mi išće. A pa tako nalazimo kada Allah t'baraka ve t'ala u sure Furkan opisuje ibadul Rahman, a to su robovi milostivi. Navodi određene osobine, pa jedna od njihovih osobina je bila da su govorili: "Uvejalna lilmutakina imama i učini nas da budemo imami, predvodnici." Kome? Da li bilo kojoj skupine ljudi ne mutekiyama? Znači kada su mole Allah te baraka da budu predvodnici po pitanju znanja, razumijevanja, džihada, činjenja, dobra narvećanja, na dobro odećana, u u, u sakim, svakom dobru, nisu se zadovoli rekli ne da budemo obišim obišnjim ljudima. To je nama dovoljno. Zašto? Ne, mutekijama. Inače, mutekije, kao što smo spomenuli, kada se govorili takvi, to je najveći stepen mu'mina i on se želi da bude tio skupini prevodnik pa dobra, ko bude prevodnik toj skupini kakav će biti njegov stepen pa Allah najbolje zna njegov stepen u dženetu će biti vrlo bizum Allahovi i rovijesnika i isto tako Musa alaihi salam kada napominje Benu Israina blagodate kojim je dao Allah džarašanuhu između ostalo kaže i on vas se učinio da ste bili kraljevi. Dobro. Benu Israel, da li su redom sve bili kraljevi? Nisu bili svi kraljevi. Čita Benu Israel, je bilo kraljevi, ne, ne mogu bi svi kraljevi. Pa kada govori islamski komentatori od, nači, kajemo, od, od ti eh, navoda i mišljenja, i kao što je spomenio Ibnu Haldun, šta kažu misli se ne da su bili kraljevi u ovom našem lunjačkom smislu, se misli po pitanju svoje volje, po pitanju svoje ambicije, a su bili kraljevi. Je kaže Ibn Haldun, ljudi koji su robovi, da li on bio rob u pravom stanu, u vlastišu drugog čovjeka, ili po pitanju svoje ambicije, on je rob, toliko su mnijska ambicije, kaže, robovi ne mogu da napravi civilizaciju. Este vidimo da neka čuli da su neki robovi, ljudi koji su poniženi, napravili civilizaciju. Nikada. Je zašto su oni zatvoreni u sebi? Njihove ambicije su toliko niske da ne mogu ništa učiniti za sebe, a kamoli, a kamoli za druge ljude. Isto tako Resul al sallallahu alejhi ve sellem unižu hadisa postiče nas na velike ambicije, na visoke ambicije. Pakace Resul al sallallahu alejhi ve sellem Allah djelešanuhu inna Allahe juhibbu ma'alilu mur Allah djelešanuhu voli vrhunac od svih stvari a on mrzi kada se čovek zadovoli sa najnižim razinama svih stvari i izlo tako Resurs s.a.v. je rekao da Allah djelešanuhu voli više i da mu je draži, jak, mu'min od slabog mu'mina, međutim i u jakom i slabom ima hajra Kada islamski i komentatori tomače šta znači ovdje jačina, kažu jačina prvenstveno imana, jer je došao el mu'minu kavij. Osobina jačine snage vraća se na iman, odnosno vraća se na mu'mina. Pa tako osnova da je čovjek koji je jak mu'min po pitanju svog imana, islama, namaza, zakata, on je draži, Allah uđešanu, on je bolji kod njega. Ali čak i onom slabom usimanu ima i u njemu hajra. Isto tako, Resul sallallahu ve vselem nas postiće pa kaže kada budete tražili od Resula sallallahu, od Allah je džennet. Koji ćete džennet tražiti? Firdevs. Dobro, za nas s njim možda suprotno. Kaj, dok, šta za džennet? Kaj, samo uđi za vrata. Sam da ja uđen se zatvrva, alhamdulillah, dosti, naušlo si. Tako većinom je kad mi govorimo. Međutim, Resul s.a.v. postiče pa kaže već ka tražiš džennet od Allahe te bar, traži džennet firdeus, koji je najbolji i koji se nazi ispod arša prestolja milostivog. Naravno, u samom tom savjetu Resula s.a.v. šta sadrži u sebi? Kada ti tražiš od Allahe te šanu firdeus, šta? Pa postičete sigurno da radiš posao koji ćete uvesti u džennet firdeus. Nati ka hamla dami Firdevs i ništa ne radiš. Inshallah moželah da ješao da što može da međutim sigurno kad ti budeš tražio nešto i budeš znači imao jaku čežnju za on ćeš raditi, raditi i trudi se. Također, Resul sallallahu alejhi -re ve kaže kada bi teo da nastupi sudnji dan a utrome se utvoj se ruci, ruci u jednom od vas se nalazi sadnica određena Kaže, potrudi se da, ne, da da se ne desi sudnji dan dok je ti ne posadiš. Znači imaš određenu sadnicu i sad će nastupi sudnji dan. O kakva veza? Sad sudnji dan, ti posadi, ne posadi, kakva ima veze? Ne, ne, ne želi Islam da nauči muslimana svaku priliku, pa sekund, ne, ti nju pokušaj izgraditi i pokušaj da to zasadiš i da izgradiš nešto što će ostati za tebe. I isto tako mi nanazimo niz propisa u islamu koji postiču mu'mina da imaju visoke ambicije. Pa tako Allah tabara kada pojašnjava da je dao prednost muđahidima na lahom putu koji se borije sa svojim imejecima i borije se sa svojim, sa svojim životima da je dao prednost na onima koji sjede Dobro, zašto se to pojašnjava? Šta, da bi nam nama rekao, ili budite muđahidi, ili pa budite oni koji sjedite. Pa ako Allah dješano dao prednost muđahidima za jednu stepel i je dao Eđrun Aldin, veliku naradu, onda toliko čovjeka želi da se postignje, da se on mori, da bude muđahid. Jer s prvenstvenom muđahid sa svojim životom i medkom, međutim ostaju i ostali vrste džihada koji su spomeni slavnski čenjaci, borba sa šetom, strašu sa sobom. Isto tako, zašto Islam govori o natjecanju prilikom učenja jezana i prilikom prvog safa? Kad bi znali kakva je vrijednost u ezanu i u prvom safu i ne bi se mogli dogovati, to se da bacajte kocke, nema veze, bacajte kocke. Zašto Resus 8 kaže neće prestajati narod da kasni skupina ljudi, da kasni u prvi saf sve dok je Allah džješanuhu oni ne udari u svoga dobra. Zašto govori si imao vrijednost? Na? Zašto? Da bi se čovjek natjecao, da bi imao visoke ambicije, da bude uvijek u safu. Oma iza je mama, eza natječe se u, uči. Ne, treba sve izgurat u džami da bi, haj, ti, ti, ne mogu ja, nemam ja glas, pa. ne trebaš se ovdje pjevač, trebaš da učiš eza. Zašto? Nećeš sve te nagrade koje ima, koji se obećavaju, Šta, čovjek se boji kada neđe da imam dug vrat, jer ja ne zna tomačenja hadise, kada šta imam, ja sunjem dan da imam dug vrat. Da šta znači kada kad, kad, da će u mezini imati najdužije vratove? To je blagodat. Zato kada ljudi čekaju nagradu od nekoga, nešto šta, dajuš se, pa će imati dug vrat. Ili isto zbog žeđi, Kažeš, znači, tako će biti najmanje žedi nasudnjem sudnjiv dan. To su određene tumačenja. Ili da kažeš, kada učiš ezan, sve ono što te čuje sve doće za tebe. Pa da, zašto se onda čovjek da bude nehalen po pitanje zane? Hama ići ezan. Isto tako nalazimo da je Resurs, al ala Allaho ljevo zabranio da hvali soga vrata u lice. Naravno kad se boji za njega fitne, a to će se on, e, da će ko njega pojaviti samo dopadanje, slično tome. Zašto? Jer resno sallallahu nime se nekao kada je hvalio jedan čovjek, drugo čovjek kada je teško, nje, teško tebi, kada je, zaista su mu ti kada je slomio, slomio Zašto? Jer se ti kada čovjek govije je hama ti si dobar, hama ti što si radimo, nešta nemaš potrebi, šta? On je ubeđen, hama sam ja ovo radim, hama dobro, nema potrebi, šta se ja natječem dalje. Isto tako zašto je Resul sallallahu ve sellem zabranio muslimanu da prosi da traži pomoć da se ne bi na taj nivo spustio to na priču muslimana. I zašto je došlo da je ona ruka kao odelja bolja od one koja prima? I Resus sam se mi pojasnio kada je čoveku muslimanu dozvoljeno da uzima i metak, a mimo toga je sve to soht, odnosno haram, a kaže onaj ko jede soht, onda je kada vatra je preča sa njim. Želi se od čoveka da bude taj koji će raditi, on koji će udjeljivati, koji će se služiti zato ne, da ti budeš od onih koji će se zadovoljiti. Daj mi 20 fenigli, kupi mi kiflu, tako dalje. To ne priliči čoveku muslimu. I zato mora se između muslimana, odnosno pogotovo između mladne, šta mora biti ljudi koji će se natjecati u dobru. Odnosno odjeđi situacija da kaže, ne ja ću to uraditi. Dobar znate odakle je došla ideja, motivacija da ima Bukhari napiše svoju knjigu Sahih. Jednoga dana sjedio je u odveličo o velikog učenjaka Ishaka pa on rekao kaže, e kada bi neko kaže, napisao gledostavnje hadise Rasula sallallahu alihi wa sallam pa kaže ima Buhari kad to mi je kaže, ušlo u srca i nakon toga sam ja uželjio pisu i znate šta je ima Buhari pretrpio dok je napisao tu knjigu putovo, klanio dvare znači napatio se i njegovi kriteriji i sve i napisao knjigu Jel vidite odakle je došla motivacija? A sada da kažem ishak, ima ishak, ako bol ima nagradu za svaki onaj slovo koje je napisao imam Buhari. Čak više, vidimo koliko je Alad Žešanu dao i svoje, i svoje e, milosti Buhari. Koliko danas puta se spomene ima Buharija i uvijek kažeš Allah mu se smilovao. Ne može više pobrojati, sve do sudnje dana, jer je to knjiga najvredo stojnija posle Korana. Tako islamski ume prihvatio i to je tako prozir. Do sudnje dana ima Buhar, Allah se smiru. Svi imaju sto, dvjesto, se smiru. sve tako. I što ne misli da tebi neko učini do sudnje dana, tako dobu učiniš neki harizam usman. Jedan od islamskih vladara koji je povladao u sjeveru Afrike, po imenu Jusuf ibn Tašfin, tako se zvao. Što je ovaj čovjek uradio? Kada je uvidio da će Španij, ali Endelos, da će pasti u ruke krštanja i naravno da će tada nestati islama, ko što se desilo kasnije, niti ima jezana, niti namaza, niti Halka ima, niti Kuran, nema islama. Kada je to uvidio, otišao je sa svojom vojskom u Španju? I s Allahom i tabaraka ve ta'la dopustom je bio razlogom da Španija ne pane. nekoliko godina? 400 godina. Četiri vijeka. I šta mislite koliko taj čovjek ima sevapa? Četiri vijeka tamo se uči Kur'an, uči se Ezan, Musliman. On bio razlog. Dobro, da Jusuf s Allahom je naravno dopustom nije to učinio... Da, špala bi špane, da nas takamo mi, nakon nekom prenaču, koliko danas mi danas doživamo, da nam uvijek spada, opadaju i Španja, i ovo, mi sjedimo onako, desi se, zatvori se, halka Kur'ana, zatesi se predavanje, e, zatvori se ovo, ovo, mi nako sjedimo sastane, kod nas ništa ne zanima. Dobro, zanimljujteš ti nešto da učiniš? možeš puno toga učiniti. Također, Resursa, lalahu alaihi ve sellem, U hadisu koji bileži imam Buhari i Muslim, jedan vrlo slikovite primjer nas pomenuo, koji u stvari, da kažemo, je naše stanje, ali isto to nije cilj hadisa, cilj hadisa je da postiče nas na djelu. Pa kaže Resul al Salahur Veselam, zaista su ljudi kao sto deva, odnosno kao mnogo deva. Kaže, u ili teško da ćeš istro mnogo deva naći jednu devu, koja može da se jaše da se stavi na nju stvar da nosi. Znači, Resusa o sedam konstatuje, znači, ne da se hvali ta situacija. Pa kada ljudi su kao mnoštvo deva, Da kameno je ono veliko. Međutim jedva jedva ćeš tamo doći, uzeo da je kaže Šehova dela, hamdla dobra je i da može da iskoji se kao prevozno sredstvo i možeš anju dosta dosta, to je ja mladiš a putovanja nema problema. Kod nas tako isto danas. Nas puno kodeva, međutim vrlo teško ćeš nekoga između nas iz doj brate, trebaš vratovati to, to ka nije problem. I možeš sa slon posalati šana na njega kao tiješ, ka je točiš u ratu rat. Teško Međutim, mi ne trebamo biti to jedno veliko da kajemo stado, nego trebamo biti te deve koji su kao diamenti, koji su skupe. Trebaš da daneš svoj doprinos za određenu stvar, za širjenje Allahove tabaraka veta'ala vjeri. I zato nalazimo Isa, ali Isa nam, kada govori o blagodima Allaha tebareke veta'ala prema njemu, šta kaže? وَجَالَنِي Mubarekan اَيْدَمَا كُنْتُمْ I Allah je šanono učinio Mubarakom, gdje god ja bio, po pitanju bilo kojeg vremena i po pitanju bilo kojega mjesta. Šta znači čovjek Mubarak? Znači onaj koji čini dobro ili je koristan, vrlo koristan. U bilo kojim segmentu. Po pitanju, dobra, po pitanju sad da te, po pitanju rada za laho vjer, on je Mubarek, beličetni čovjek. Sada niste čuli za bebeće čovjeka? Ne puste sad ove vam sufje njehove tijelu petanju. Nego ono, Elisandre Džema znači ono što kada je čovjek Mubarek, dojde ti čovjek u tvoj grad, šta učini se? Promijeni se grad, čita spokoj. Uzmiješ ga iz to grada, dovedeš ga u selo, promijeni se. Uzmiješ ga tu, dovedeš ga u, da radi za halke promjena. Uzmiješ ga, one je glavni zaodje za žena, hamla cvjeta. Zato Isa Alisa vam kaže tako, Allah dješanova učinio mu barakom, gdje god bio, bilo kojem vremenu i bilo kojem mjestu. Da li bio Ramazan, on mu bar reće. Da li bio mimo Ramazana, tamo, gdje god ga staviš, radi. Danas mi trebamo takvi mu ljudi. Ne mu barak ga staviš tamo da se od njega ljudi tarju i tako dalje. Ne. Da kada dođe čovjek, da procvjeta i tako dalje. Pa zato navode određeni islamski učenjaci. Kada bi došao određeni grad, to se dešavalo u Saudiji. Pa čak i oni trgovci koji prodaju hranu, znaju da je šeh došao. Pa kako? Po Zato što se Ljudi, hiljadama, hiljadam, sjati na tom mjesto i dojde da uči i onda ima i onaj što prodaje hranu, i onaj što je znam i hotele, pa, znači kažu berice to čovjeka čak i iz one ljudi koji se bavi dunjalkom. A kamo li kako će biti za one ljude koji on predaje? Zato, drago vam, oporuka vama, a i da zaista mi trebamo da budemo ljudi koji, koji ćemo koristiti našoj zajednici. I pogotovo vi mladići. Danas toliko ima posla po pitanju Allahovite barake betala vjerova, isto tako da kažemo i po pitanju Dunavuka koji će pomoći rad za Allahovite šanog vjeru. I ne treba čovjek sebe pocijenjivati, pa reći šta to ja mogu raditi, šta to ja... Možeš toliko toga uraditi i čovjek ne zna svoje mogućnosti sve dok ne dođe u tu situaciju, da pokaže ono što ima po sebi. Samo uzmite primjer, da kažem, određeni daja bosanaca ili čudovat kajemo širi. Dok nisu se prihvatili Allahovi vjeri i dok nisu pošli studirati kasni rad, ste vi čuli neka zanimljivost? I da se ga uzio prije, rekao, bil ti možda možda biti direktor, uh, bit, bit direktor odješt školi, bilo ovo vod? Kaj, nemoj meni. Međutim, danas vidite određe naše daje, Alhamdulillah. Znači, primjer da se može za njegovziti primjer kako radi. I ne znaš odakle mu sve to vrijeme za to, odakle. Ali Allah Žešanu da oberičet tradi, pripremljuje sebi ahire sa svojim dunjalkom. I zato ne treba čovjek da se zadovolji sa određenim stvarima. E, hama, je dovoljno da imam toliko novca da mogu danas, mišla je zasutrašnji dan, to će mi. I to je dio vjeri. Ali trebaš da budeš od onih muslimana u kojim će se ovo što su ono drugo što nisam spomenuli, da se oslikava u te. Da ti taj budeš koji ćeš uvijek ti reagirati, davati prevo, pre, predloge. A da danes predloge kažeš, evo ja sam tu, mene gdje god će te staviti. A ne da budemo, ona opozicija, samo kritiziramo. Po zašto se uradili ovako, što si ovako, zašto nisi ovako, što ti imaš, breto, radite, a ništa osi mogu biti kritizirati. Tako ima ako hoće. Međutim, ne. Treba biti mobara kao i isa, ali isam isa, treba biti i konija i na koji se može naša udriženja i isto tako naša različite različite džemada se osloni na čovjeka. Dođi i stavi se na spolak, kaješ, ja ne znam šta moram, međutim, ja mogu da radim, ne me stavite gdje hoćete. I isto tako, u našem, ovom našem životu i u našim, i da kajem, u i u našim treba da nas, muslimane, jedne od tih pripadnika da, da odlikuju, a to je da nas odlikuje tolerancija, širokog isto tako da imamo velike vidike, a ne da imamo prsa tolika ustka, ma nema mjesta ni za jedno muslimane, jedva ne nekako se ugura u ta prsa, ne, ne ima mjesta. Da budeš tolerantan prema svome vratu muslimani. Ako želimo, naravno naša da dava, da našo druženje, džar ide. ne, Ja sam tu, moj interes ovde. Vi se svi ko vas ima, nekako se prilagote ovde. Bili se ti imao kako Ne, ja nikako ne mogu. A hajde razgovaram. Pa kako ćemo razgovarati? Resul salallahu alaihi veselim. Kada je došao u Meku, nakon što su ga protjerali iz Mekke, i znate šta su morali, šta je proživio u Medini, džihadi, borba i telegobi, sve to, i dođe nakon toga u Meku. I onda sakupi sve one izlikovce i ove koji su kada se primili islam, ko sve to radili i stanu pet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a ono ko sebi ima deset sahaba, samo ovako mahni, sve će i pobiti. I šta je Resul, sallallahu alaihi wa sallam, učinio? Toliko je imao šrokodrilo, šta je im rekao? Isto ko što je rekao Jusuf, alaihi sallam, svoje braći. Ko su morali, radili toliko tih problema, Jo bonari, Roostroi, skuje sa ženama i sve to što je me rekao, ja vas danas neću ukoravati. Allah vam oprostio, to je usmani znači nam govori, a on je najmilostiviji. A Resul sallallahu se ve sellem je rekao, šta je kada je upita kada je upitao, "Ko sam ja i tako ti si najbolji od od najboljih?" Tako da je pohvalio saža, što Resul sallallahu alayhi ve sellem i jes. I kaže onda, "Inhabu fe antuntulaka", ka je, i te vi ste slobodi. Resursa Osana je imao je dale, dale svoj pogled. Nije samo planirao šta ćemo kad bude u Meki, samo zemlju godinu, ne, Resursa Osana je planirao dugo i dugo i... Nalazite, kada se Resursa Osana vratio iz Tajfa i dobro znate šta je Resursa Osana proživio u Tajfu i kada je Aiša Radina opitala za to, govorio da to je da je mu to jedan najtežiji dana. Resursa ja Osama otišao gore i oni su ga otjeravali u laž, kada su izjela stranici Medine i Mekke. I 5 kilometara Resursa ja Osama išao između dva safa, oni su ga vrijeđali, sve to. Resursa ja Osama sam kaže, nisam došao o sebi osim na jedno da, daleko mjesto kada je došao izme, među Mekke i Mekke. Nisno za sebe. Ste se proživio. I onda mu dođe Džibrija, Isan Apo'o Salamika, Esan Amaliku, ne tolako. Ovo je ovdje Melek koji je zadožen za, za, za, za, za brda, I ova dva bada je velika, šta će, hoće samo recit da, samo će ovako. Šta mi je urali? Možda će bi ni Žibril završio, rekao to sve. Završi, hajmo. Međutim, Resul sallallahu alaih sallam, mi je tako. što je rekao jedno veliko pravilo? Kaže, ja se nadam da Allah Čelešanuhu iz njih, mislim iz njihovi leđa i tako dalje, da iz njih izvede potomstvo. Znači, mislim na tije ljude koji se u Meku, a to je Abu Džehl. Otbej drugi da onja razvede potomstvo koje će samo bažalate Vađešanićemo učiniti su druga. Dobro so se obistilo kasni, dobro Halid veli dodat kada došo. Ikreme ibn Jebel, Jebel, ikreme ibn Jebel, odakle došo? Eh, Amr ibn eh, As odakle došo njegov sin Abdullah, odakle došo? Pa upravo je stigle je koliko je su sam bio Šiloko Dunj, koliko je toleranci? Danas, kada mi hoćemo da naša, recimo, određena institucija da da radi, živi, pa moramo biti toleranti. Pogrešio, brato, toku svoga rada, jeste, pogrešio A trebaš da to prihvatiš. Ne može, brate, određen naše okolnosti, ne daju nam prostora da ne, ne. Ja samo hoću moju ženu od vuste do vuste. I da ima i mahrem, jo, pa dobro, ne mogućnosti. Ne, ne, ja tako hoću. Jo, bil ti mogu vozati onaj kombi, pa ne, ne mogu ja. A pa to šta ćemo rati? Pa nište, najbolji za torto sve ko ne može da se ovaj ide da mahanuma užijeva. Evo, je to, to tolerancija? Je to gledane neki da, da li tamo uspjene nije? Treba kritizirati, međutim, shodno na čelima Islama. Ali isto tako kada želimo da kritiziramo, e ja kritiziram, evo ja sam tu, meni recu, šta ću raditi. Šta mogu raditi? Pa mogo bi možda tamo usisati. Alhamdo, usisati. Zašto? Jer možete Allah te barekati da toga tvoga dela, da te uzdigne, da budeš odvustu Rasulat sallallahu sallam. Zar ona žena koja je bila crna i koja je čistila mešćid Rasulat sallallahu alaihi vešem. Zar Rasulat sallallahu sallam, kada je upitao gdje je ona, A drugovi Resursa Osebem su već i oklanjali dženazu, smatrali su da nema potrebe se Resursa Osebem obaveštavao toj ženi. Jel je bila crna i znači bila je rokinja, znači radila je to. Pa kaj Resursa Osebem, a zašto je meni isto obavijestili? Pokažite mi gdje je nježim kabu i Resursa Osebem ošao i klanjao joj, dženazu. Dobro, drugim sahavima koji su kaj vam ponašli su dali više udjela. Jel im Resursa Osebem klanjao dženazu? Nije. Ali ušlo oko te osobe i da je on klanja i na malu binijat jer se cijene prema netu i te ćemo onda sada vidimo vrijednost toga hadisa možda kada ti tamo budeš određenom radu i ovo da doneseš nekome vodo si zadužen praćujemo ja sam vidio određeni učenika šta mu je bio posao da kažem bio mu je poso, kada dođe šejih ovo govorimo nakon rad i brete ne možete vi sutra nešto da se ganjate ovde i da dovolite kajte meni ili nekoga drugoga šta mu je bio poso, samo je bio poso imao je sedžadu kad dođe sheh on prose sedžadu je i sjedi drži predantom sebi košer je kitija i kasnije sađe on ime sedžasu samo to drugi je bio samo zaduž za zemzem samo pratio vatog odozgo i činim sheh mi on hoće vode neće vode to zašto na tićani u dobru ne mogu ništa da urade drugo mogu stavlja sedžadu nam mu poniženje isto tako moga da da vodu nije problem ja ću da da vodu da možu se sa tuđrženjem u... mogu to nije problem šta možeš dalje uraditi Pa mogu možda napraviti određeni e, plakate. Koliko danas momaka zna internet da radi? Koliko zna? Znači, barata brodi satima na nekim bezveze stvarima. Pa dobro, si razvišao da to podrediš? Možda umet od tebe čeka. Možda ljudi neće doć jer ne zna. Možda tvojim e, sebebnom plakatama dođe ljudi, ljudi, ti sve to imaš. Nekon ti ne znaš i ne, nemaš i pojme da se država oko tebe. Alad Žešanom tako dao tebi dobrodje. I na kraju isto da se samo spomeni još jedna dragona vreća stvara, to je vrlo važno. Resul sa lalahu se ne podučio nas jednom vrlo vrijednom e, edebu, a to je kada vam neko uradi bilo kako dobro, vi pokušajte da isto tako njemu radite dobro. A ako vidite da mu ne možete učiniti to dobro, onda uputite dovu za njega. Isto tako resu, salalaho, veselem, je Resul sa lalahu aliv veselem rekao da Ko ne zahvaljuje ljudima ne man zahvaljuje Allahu dželle Isto tako rekao Resulullah sallallahu aleyhi Oni ljudi koji budu najviše zahvaljivali ljudima, on će najviše zahvaljivati Allahu te barekallahu Zašto? Kada poješamo s učenjacima, kako to da ona ko ne zahvaljuje ljudima ne zahvaljuje Allahu i ona ko je najviše zahvala ljudima da naziva Allahu. Na, pa perverso nova tebarekallahu teh da zahvaljujemo tim ljudima. I kada mi njima ne zahvaljujemo, ne zahvaljujemo Allahu dželle ili drugo otomačenje kada čovjek ne zahvaljuje čovjeku koji voli da mu se zahvaljuje tak je po prirodi pa kako će onda zahvaljivati Allahu Đešanu zato mi danas kajemo svijedovci da određena braća da i mala Đešana dan i i svoje vrijeme i, i svoj metak i ovo sve utrašaju na Allahom Đešanu možda nisu od nas doživljati da je salam ali brate možda u životu to nije doživio Jer što mi neka ne znam sad, kako ste mi umili, kako mi bilo još tamo, smatraš, kažeš čovjeku hvala, ne znam, možda nekaj kufr dalje veliki, malo ne znam. Da ti kroz tvoje usta izdaje kažeš čovjeku, kažeš hvala, hvala, hvala, to je bilo teško. Međutim, to je edebre su ulasa, da lahko lijeve se svoje vrijeme otrošio, a on mora, koji mi svi privredi za svoju porodcu, radi, mora rad? I opet, pored toga, mora doć i da bude čaša ovde, mora biti snimljeno i moraju biti knjige hedije, mora biti usa, mora biti hrana, stan, sve to. Ako nije, onda ja, gdje si ti? Tamo nema na toalet, papira, kako ja da idem? I onda na njega, hop, hop. a to možda sinom čitav noć je spavao, kad smo mi spavali odmarani, on je radio da ima nešto. Pa u najmanju ruku da čovjek kaže dođe ka Allah te nagradio. Bratovo, što ti radi, zaista to dobro. I Allah je on da će ti beriče to Zašto? A čovjek hvala da vidi da se njegov trud vrednjuje da ima za koga radi. Ako su mi tako u društvu i tako niti kome zahvaljujemo, niti cijenimo drugi trud, pa šta će biti sa nama? I pojasnjeni su Islanovići učenje. Kako će biti to zahvaljivanje? Kad je za, zavisno, je činjen je dobro, zavisno od čovjeka koji stoji ispred tebe, koji ti je učinio dobro. Nekom ćeš moći dati hediju, nekom će biti dovoljna riječ je ljudi koji je star, je ima i metak, ne priječi sada ti idemo dobiš kaj, evo pet maraka. To je uvreda za njega. Nego nađi način na koji ćeš mu zahvaliti. Dobro kažeš Allah to oblato nagradio i Allah će dađe džene ti citirajmo ajet, hadis, ovdje, da čovjek vidi da ima. I na kraju treba se oključivati. Ako se neće uključivati mi u ta odruženja, ako se nećemo uključivati u drugi, ako nećemo davati doprinom za Allah, rešano vjeruj, ko ovi mlađi što učije Nemoj da glumimo sad da kajemo nedi gdje ne treba biti Zahid, jaske kaj ne ne jari, pa si ti bolji odi uspali kada je tamo rekao je učini me da ja budem onaj koji će se briniti o Hazain, da se ja brinjem o te zorima. Isl. se čakao nekada je nekome čovjeka stroga obaveza da se mora prihvatiti određeni funkciji. Nema nikog drugog, ti još ima dvojca i trojca, i šta sad? Pa moraš ti voditi. Pa kako ćeš ovdje? Pa onako, ako znaš, jebate da nije ne duži, a da će Allah Džešanohu da će Allah Džešanohu e, izučavaj, uči, pitaj, ovo organizuj, radi. I toliko je, znači, toga polja za rad i za rad. I onda kajem na kraju dana gdješ mladića ili, ili, ili koji tako isto kajem, koji nije toliko star šta, dođi, ne zna nije, napreda nije, zaspona, se na zid, ima šestins godine. Kako to? Dovijek, vi nešto ti mogu raditi, ove ne mogu ja se zauzeti. Čim si zauzeti, zauzeti sa Facebookom, zauzeti sa nekim drugim stvarima itd. itd. Zato, drago, ma vraću, u svih u nas pojedinačno su uprte oči da kada vam kada bi rekli umeta, ne bi pogriješio. I svako od nas može da danije svoj doprinos, jer čovjek treba da ima visoke ambicije. Da danije svoj doprinos, da je za sebe ostavi određene stvari. Pa vi ste prolazili ovim ustarom i vidjeli ste ove ljude. Ko je napravio ove džamije? Ko je napravio dvije vakufe? Ko je ostavio ovo nama? Do da njiha nije bilo sa lavim dopustom, po bi mi bili? Da nisu ti ljudi razmislili da treba napraviti džamiju, treba za njega vakuf, treba ostaviti za sebe, po bi mi bili? Pa mi tako isto nećemo ostaviti svoje ovo u nekoj djeci, pa kada se dojde da proklade sve petke Kajeva, koji su ovi bili sped nas? Nisu nam ostavili ovo ni ovo. Niti nam ostavlje hafiza nas podučava, niti čovjek kada nas počeva vjeri, nisu ostavlje kakve organizacije, koda je nikad nije bilo. Treba rad, braću, i treba se truti. Allah, zašanović, uvijek to nagradi. Dao se čovjek ne daje da će beri četak. Sjedite, upitajte, ureći, braću, koji radi ove samo vama, kako ide, pre, kako, ne zna, i oni isto bliže kerambetima. Ne zna, zna ni on, dakle, ni para dolazi ni ovo, ne zna, ni samo ide, ide, sada, Allah, zašano, daje. Molim Allah te lorakve, tada se o korist, mežno čuli. To bude dokaz za nas, a ne proj nas, a kulukav njehada. Veste, akli veliko festavino.